começando o primeiro traquest. E hoje comigo estão Guilherme Medita. E hoje nós vamos falar sobre o que que nós vamos falar, galera? Sobre ficção científica. É isso aí, ficção científica. Vamos abordar conceitos básicos e uma sua música, Medita. Na verdade, a ficção científica, ela não é um gênero, né? Ela é um subgênero. Tem coisas que são ficção científica e que são outras coisas além de ficção científica. O que, que é ficção científica, na verdade, então? Cara, você pode considerar como um gênero e, e depois misturar com outros, né? Porque, por exemplo, as obras tanto do Arthur Sir Clark quanto do Isaac Asimov, elas são consideradas ficção científica mesmo, hardcore. Porque elas são assim, muito focadas com o princípio científico ou a extrapolação de, de, de algum princípio científico e trabalhar primariamente com isso. Enquanto, por exemplo, mesmo em, em um seriado como Star Trek, os elementos de ação assim não são o foco da série. São colocados mesmo para depois assim atrair público coisa parecida, mas a razão principal deles é, é geralmente trabalhar com o princípio científico ou com alguma extrapolação de que você acha que a humanidade possa vir a chegar então só só para ver se você entendi então você pode fazer uma obra sobre ficção científica usando exatamente esse conceito de, de extrapolar a, algum conceito científico que existe atualmente Sim e você pode também usar uma desculpa científica para servir de base para alguma obra de um outro gênero sim aí vem terror ven ação aí tem todas essas misturas. Star Wars também não tem uma base científica. Claro que são pontos diferentes, teorias científicas completamente diferentes. Tem como produzir uma ficção científica menos preocupado com exatamente detalhes de evolução científica, não é isso? Sim, claro. De progresso, exatamente. O Star Wars uhum. é um exemplo disso. Né? Não é uma história ruim, é uma ótima história. Uhum. Mas tem alguma forma de você diferenciar? a pessoa Tem pessoas que são interessadas em ficção científica e buscam Star Wars. Outras pessoas interessadas vão buscar o Exterminador do Futuro 2. Qual seria a diferença que a gente poderia perceber ali, de, de uma para outra? Cara, o Star, o exemplo do Star Wars ele é interessante porque a inspiração dele não é necessariamente ciência. A inspiração dele são, na verdade, diversos gêneros literários que depois foram colocados num contexto espacial futurista, né? até o mesmo, a, a primeira frase que começa lá dos filmes, já demonstra isso, que foi assim, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, não é sobre experiência humana, é sobre alguma coisa que aconteceu em uma outra galáxia, em um outro tempo, não é sobre o futuro do, da, da espécie humana. não só, só aí já marca uma diferença. Um outro é que boa parte da inspiração para Star Wars são, por exemplo, os seriados de, do Flash Gordon, que nele tanto pela própria antiguidade do, do formato não tinha, assim, muita distinção o que, que é fantasia, o que que é ficção científica era mais uma aventura espacial, sabe? Então é, é, era muito mais uma questão de sair numa aventura do que realmente explorar conceitos científicos ou ideias diferentes não Eu, eu sei que, que... Todo mundo considera, e deve ser mesmo, Star Wars ficção científica. Mas a minha visão, Star Wars é tão ficção científica quanto Power Rangers. Cara. <risos> eu, eu eu particularmente eu considero Star Wars como fantasia no espaço. É, eu, eu também. É, eu considero como Space Opera. Eu acho que Space Opera seria mais Star Trek ou Babylon 5, por exemplo. Que não tem preocupação com rigor científico, mas explora conceitos científicos, conceitos interessantes. Star Trek, ele pode não não está rigoroso com relação de como funciona, por exemplo, velocidade mais rápida do que a luz e aparece lá deuses alienígenas e por aí vai. Mas está sempre procurando analisar quais são as consequências de ter aquela tecnologia ou ter aquela responsabilidade, como por exemplo, eu acabo de entrar no planeta numa, numa civilização cujo o eixo moral é completamente diferente do humano para um ser humano aquilo era o bárbaro ou cruel ou o que seja qual que seria a ação correta numa situação dessas é razoável o ser humano influenciar baseado na própria própria moral dele as outras Morais não tem espaço no, no universo para que vai mesmo que não seja rigoroso rigoroso na ciência ele trabalha conceitos que são interessantes na ciência política são interessantes na filosofia que são interessantes de trabalhar mesmo assim mesmo que não seja a técnica, tipo a física ou a engenharia, mesmo que elas não sejam muito realistas agora, aqui na pauta você tinha colocado a diferença entre hard e soft sci-fi isso, justamente é o que poderia ser um Star Trek né a fundação também do Isaac Zimov seria um soft sci-fi e o robô também ele seria mais soft sci-fi que brinca com a ideia, mas não se preocupa muito com a implementação Enquanto o Harvard Sci-Fi está realmente preocupado em não extrapolar o que é conhecido cientificamente quando o livro foi escrito. Jogador Número 1, um, ele é um, um livro de... Ele é mais um livro de aventura, né? Sci-Fi de aventura. É quase um pós-apocalíptico, né? A sociedade está quase se quebrando. A grande maioria das pessoas procura refúgio num no, no mundo virtual que ele chama é Oasis, né? E sim, sim. se você olhar lá, todas as, as coisas... Tecnológicas lá Aquele servidor gigante do jogo Os aparelhos que ele usa Tipo, aparelhos ápticos Um aparelho daqueles que ele usa para simular odores E por aí vai Nenhum deles, é, você pode dizer que é impossível de, de ser construído agora Pode não ser prático E pode não ser tão bom como tá no, no livro Mas todos aqueles aparelhos São baseados em tecnologias existentes Você poderia construir uma coisa parecida com aquilo Talvez não tão boa É factível, né? Isso é factível, essa é a ideia. Quem não não conhece, nem ficção científica, nem fantasia, coloca tudo no mesmo saco. Mas divisão de uma não faz sentido para outra. Isso é um ponto interessante que você tocou. Porque primeiro, tem que lembrar, ficção científica, fantasia, terror, western e por aí vai, eles não são cravados em pedra. Eles são um consenso, mas eles são flexíveis. Agora, sobre o que é mesmo fantasia e o que é mesmo sci-fi aí eu vou pedir licença para cagar um pouco de regra mas vou fazer isso citando Tolkien, então não é tanto assim o Tolkien no artigo dele sobre contos de fadas, ele define fantasia, que fantasia é sobre desejo sobre o que você quer que exista então por exemplo, se existem dragões voando isso aí representa de alguma forma o desejo de uma pessoa ou desejo de voar, ou desejo de que o mundo seja mais maravilhoso, ou que seja assim Esse conceito de que fantasia é sobre desejo. O que, que a pessoa deseja. Eu acho que caracteriza bem a fantasia. Por que a pessoa quer fazer uma história? Porque é legal. Porque ela gosta. Dane-se a lógica dela. Claro que lógica vai deixar o mundo mais bem amarrado. Mas a ideia é conseguir realizar algum desejo. Algum anseio dessa pessoa. Não, agora não, agora vale Power Rangers na pergunta. Power Rangers e todos Super Sentai. Onde eles estão na classificação? Para mim eu diria fantasia o mais que é aspecto tecnológico. Eu também, cara. Ele é só sobre monstro, eh, olha só. Pessoas seres humanos <risos> enfrentando monstros. É tudo sobre fantasia de poder, de você conquistar um poder e poder fazer isso, derrotando monstros. Se fossem cinco pessoas, estava tudo bem. Agora são cinco adolescentes, cara. Mas ainda, <risos> mas ainda <risos> Mas ainda. Um tropo comum desse da, da fantasia é justamente a que tá muito relacionado com a jornada do herói que chama de fantasia adolescente masculina de poder. O nome me foi legal. <risos> não, mas parece nome de super-sentai mesmo, né? É que é isso mesmo, porque o que que o adolescente mais carece? É de poder, porque ele não tem autoridade para nada. Ele já pensa por si próprio, mas a capacidade de atuação dele é muito é limitada. Uhum. Não pode fazer nada, não pode beber, não pode não pode pegar um carro para aí vai. Aí o cara projeta aquilo dali na na obra. Sim, exatamente. É o desejo dele. Agora, sci-fi, ficção científica, pelo menos de novo, para mim, tem tudo a ver com consequência. Você imagina assim, se o mundo fosse desse jeito, qual seria a consequência? Se nós conseguíssemos resolver o problema da morte, todo mundo ficasse imortal de uma vez, qual que seria a consequência disso? Ficção científica faz exatamente isso. Ela questiona o mundo atual Comparando com o que aconteceria se tivesse alguma coisa fosse solucionada, algum problema, ou alguma coisa nova, um novo horizonte fosse aberto para a humanidade, quais seriam as consequências olhando a sociedade atual e projetando ela no futuro? Mas se, será que não é por isso que muita gente, sei, posso estar cagando regra mesmo, mas eu acho que muita gente desvaloriza a fantasia e supervaloriza a ficção científica por causa desse tipo de coisa? Considero que sim. Eu acho que besteira, eu acho que os dois têm valor. Inclusive misturar os dois também tem valor. Mas sim, geralmente eu acho que o pessoal fala, acha a fantasia lixo e ficção científica foda por causa disso star Wars versus Star trek que esse a gente já já comentou que também não faz muito sentido né são pontos totalmente diferentes talvez talvez faça imagino. menos sentido o, os dois tem Star no nome cara <risos> tem que ter briga né tem que ter briga e acho que isso é uma coisa muito de briga porque os dois também tem mas também isso acho que esse seja o ponto do star Wars versus senhor Anéis também é que todos têm fãs muito fanáticos na acho sim, sim. sim. boy é uma desgraça no mundo cara exatamente eu detesto isso Prime Boy Mas... é, é o cara que ele gosta tanto da coisa que ele não raciocina sobre a coisa. Então, para mim, já perdeu todo, todo o valor. Mas aí que vem exatamente o que eu ia falar. para mim, chega a fazer mais sentido fazer um Star Wars versus Senhor dos Anéis... Do que o um Star Wars versus Star Trek. Também concordo, plenamente. Os, os dois, é... tanto, tanto o Star Wars quanto o Senhor dos Anéis se encaixa muito bem no monomito da do cyberpunk, da jornada do herói. Star Trek não. Star Trek não encaixa nem um pouco. Sim, sim. E considere se tudo ainda, né? Star Wars é o o auge da mídia, né? O é uma trilogia que representa muito bem aquele gênero dele, né? Enquanto o, o Senhor dos Anéis é uma trilogia que representa aquele gênero dele. Star Trek tá fora da conversa. Justamente. mesmo. Outra, outra questão que tem, além dessa divisão da ficção científica por grau de tecnologia que está sendo empregado, também tem uma divisão ali da ficção científica devido à política que evoluiu junto com, com o universo que foi adotado aí para a ficção científica. Né? Então, tem certas visões em que mostram aí uma utopia, enquanto outras mostram ali uma distopia. O que, que vocês acham aí dessa classificação? O que que é utopia, o que, que é distopia? E tudo, será que só pode se encaixar nessas duas? Eu sempre sigo o princípio de que tem que a gente tem que colocar os personagens na situação onde vai acontecer mais confusão. Então, <risos> acho que utopia é até mais rara do que distopia. Acho que a gente tem muito mais história de ficção científica com distopia do que o oposto. Concordo ol, peraí, escuta em paz aí. No, e tanto e tanto que o único exemplo de utopia mesmo que eu consigo pensar é Star Trek. Star Trek é uma no sentido é utopia nesse sentido. Os man... Edisons. Star Trek é utopia nesse sentido. Não existe conflito de ser humano com ser humano. Não existe guerras, não existe fome, não existe miséria. Essa porcaria acabou dentro do planeta Terra. Em sociedades humanas. Mas então, os conflitos no Star Trek é sempre os seres humanos contra uma outra raça qualquer lá, alguma outra coisa. Os conflitos, tipo, porque a humanidade já já, já atingiu um nível utópico. Mas aí que vem uma pergunta então. É, a gente tá passando por uma fase, tanto de filmes séries, em que viajar para encontrar outras, outras raças extraterrestres se torna uma ideia meio boba. Né? Ou não, né? Tem, algum, tem alguns, que são bem interessantes com isso, como por exemplo, no ah, distrito sim. 9. Sim, sim, não, alguns são bem interessantes. Mas a ideia geralmente tende se foi falar assim, ah não, ele fala um filme que fala sobre sobre ETs. Geralmente passa a ideia meio boba assim, quando quando fala. Ah, sim. é, eu não sei que seja muito bem feito, geralmente a ideia assim, ah, já aviso demais, não tem graça. Exato. Então, por isso que eu acredito que tenha tão um, um número tão tão grande de distopia em relação a séries, filmes, obras que abordam alguma utopia, não? Uhum. E também a distopia, né, que o futuro que deu errado, né? Ele é muito melhor para fazer crítica social, né? Para criticar a própria a nossa própria sociedade aqui, é muito mais fácil fazer isso com uma distopia. Claro que assim, utopia e distopia é uma classificação simples, né? Sendo que, na verdade, tem tem variações dentro desse meio, não é isso? Suponho que sim, pode sim. A partir disso que a gente vê, tem algumas obras em que mostra-se uma visão de uma utopia, mas que, na verdade, é uma distopia, correto? Sim, sim, sim. Geralmente, o, o protagonista está num ponto aonde naquele naquela visão dele, aquilo tudo funciona muito bem, é uma utopia. Mas, quando acontece algum determinado fato aí, o chamar da aventura, ele acaba percebendo o quanto o mundo é um lugar de merda. Uhum. Mas, a partir disso, que eu ia falar era outra coisa, né? Tem um disfarço, o distopia disfarçado de utopia, mas também tem o caso, então e aí vem a pergunta, tem alguma obra que que vocês consigam lembrar de cabeça qualquer um dos dois, que não seja nem utopia, nem distopia? Eu robô não é não, nenhum nem outro. Repassa a pergunta para a Guilherme. Eu diria que qualquer coisa em que a sociedade pareça ter melhor, ter melhorado, eu acho que eu poderia dizer que ela já é um pouco utópica. Tipo, se a sociedade parece melhor, Agora, se a sociedade parece a mesma coisa, tendo os mesmos problemas, tipo, a pessoa não é diferente, é, talvez, assim, o, o robô, pelo menos aqui do Will Smith, a humanidade parece que efetivamente a mesma coisa, né? Só tem robôs para tudo quanto é canto. Hum. Mas não parece ter modificado moralmente, os conflitos humanos, não sei se diminuíram, sei lá. E a vida, a vida do Will Smith é meio merda naquele filme, assim. Então, uhum. tem aquela parada, tem uns que tem uma vida ruim, tem outros que tem uma vida boa, e parece mudar muito mesmo. É. O, o, o homem Bicenterário então se mantém na mesma classe, né? Outro filme que eu adorei, cara. Puta que pariu, que merda. É, que filme legal, interessante. É legal, mas quem conhece aí de, de ficção científica, tipo Android, ele fala que ele ele odeia esse filme, cara. Ele disse que desvirtou completamente o, não sei se é um conto ou se é um livro todo sobre o, o carroenário mas... verdade mas não é, é são dois pontos né o fato de ter destituído a obra é triste porque o nome ficou manchado por assim dizer né mas o eu, eu gostei do filme mesmo assim eu também cara se o filme tem ideias boas então assim é, no sentido de ele talvez não devia ter sido uma adaptação de um conto ou coisa assim mas eu acho como um filme, e as ideias que tem no filme, elas se seguram sozinhas. Um post antigo do, do Ultrafantasia, que aí fica, é carga até do Guilherme saber aí na, da lista de posts, aonde já comentava que agora está voltando a onda da ficção científica, né? este ano tem um bocado de filme de ficção científica que tá saindo agora, né, nessa época aí, né? Época do, do verão norte-americano. Mas de qualquer forma, o que que é o um Cyberpunk? Cyberpunk, ele é um, um desses subgêneros da, da ficção científica que é, originou com o William Gibson, basicamente, e com a o livro dele, que denominado Neuromancer. E ele escreve nesse livro, que foi meio que meio que virou o template sobre o que é um, uma obra Cyberpunk, em que a sociedade ela é sim extremamente interconectada, né? Tipo, existe uma internet possivelmente acessível em qualquer ponto da Terra, existe muita modificação corporal, no sentido de misturar máquina com um organismo humano, inteligências artificiais muito avançadas, mas socialmente a humanidade está uma droga. No sentido que os governos não têm muita, muita influência, né? Ou seja, tipo, o poder está mas nas organizações, né, nas grandes empresas, e os protagonistas, geralmente eles são, as... aí que vem a parte punk né, do cyberpunk. Protagonistas geralmente são as pessoas que estão fora do poder. Eles não são grandes pessoas das empresas, são as pessoas que estão na margem da sociedade e tem que se virar com menos recursos, mas com grande inteligência ou capacidade tecnológica. Né? Tem que se virar para fazer as coisas que você tem que fazer. E teria mais uma cara distópica e também seria mais próximo do do que teria com a nossa sociedade atual Só que dando errado Então, agora eu só vou dizer o um nome E vou jogar para vocês Blade Runner E tem umas coisas também foi meio nada a ver Aquele prego que o Wayne cravou na própria mão dele lá Eu não entendi tipo, Tá certo, a mão dele tava paralisada E ele fez aquilo para sei lá Fazer alguma coisa na mão dele Tipo, a simbologia tá lá, né Tipo, a simbologia religiosa, Cristo na cruz, sabe a ideia prática daquilo que eu não entendi. A mão dele tava paralisando, supostamente, porque o tempo dele tava acabando, né? Daí ele tava morrendo. nisso Mas eu não sei como enfiar um prego na mão dele ajudava em alguma coisa. Exato. Como é que isso funciona? Tipo... <risos> fazer, tipo, uma forma extreme de acupuntura? <risos> essa, essa é uma boa teoria, cara. Essa é uma boa teoria. Agora, tipo, teve coisa também que eu achei muito legal. Tipo, o... Roy conversando com o criador dele. Ah, é. Eu entendi eu quero aquilo mais vida seu filho da mãe. É, eu entendi aquilo meio como um papo, tipo, se um ser humano que tá prestes a morrer encontrasse com Deus, o que é que ele faria, né? Cara, flashback total. Nossa, eu não tinha pensado nisso antes, né? Eu pensei nisso na hora de, sei lá, esse filme valeu a pena. É, são 1 hora e meia aqui que eu passei não entendendo nada, agora foi bom. É por isso. Não, e e também essa cena é igual, é muito parecido eu não, eu não tinha feito a conexão até você, até você falar, do no Prometheus tem uma cena que é quase igual a essa, que é um cara velho chegando pra um, pra um ET pedindo para ele mais vida hum, aí o ET não pode fazer nada o ET, e... o ET mata todo mundo é <risos> só é um pouco ao contrário, né tipo, o ET é que mata todo mundo né? é <risos> Mas, é, mas foi interessante, e, e uma coisa engraçada No Sobre esse Tyrell É que eu não sei se o cara é muito prepotente ou coisa assim É que em nenhum momento Ele se preocupa fraga. Eu não sei quando o cara já tá esmagando a cabeça dele Ele parece que Ele acha que tá tudo bem Ele não tá com medo do cara É, eu, eu também não entendi também... A personalidade dele ali naquele momento não <risos> Tipo É quase como se fosse assim, ele fosse tão prepotente que achava que tá além de qualquer de todas as pessoas. Eu acho que ele acreditou no poder de convencimento dele e achou que o que o Roy ia se conformar e ir embora dali. Talvez eu devia achar, pô. Eu projetei o cérebro desse cara, eu conheço ele, sabe? Isso. Exato. Totalmente. Blade Runner É um filme que eu tinha muito tempo que eu queria ter visto, fui adiando, foi adiando até que na hora que a gente colocou ele na pauta, eu falei assim, ah, não vou, vou aproveitar a oportunidade então para eu poder assistir. Cara, eu achei muito bom. Eu gostei muito exatamente por ele mostrar é, é, é exatamente esse detalhe, né? Buscar uma não uma um um conceito científico diferente daquilo que era trabalhado na época naquela época era muito comum a ideia do android em si né o um robô disfarçado de humano eles trabalharam com a ideia exatamente de que é um humano fabricado não é exatamente um robô né apesar de ser nomeado de, de android né replicante, se é, é, é replicante para cima exatamente uhum. o mas o conceito é exatamente esse ele possui as mesmas características de um ser humano. Ele está extremamente próximo ao ser humano. E a partir disso, trabalha toda uma questão ética. Isso eu consegui, eu considerei o, o grande tofo dele. Uhum. Só como eh a título de informação, se eu não me engano, eh o Blade Runner foi baseado no na no conto do Philip K Dick e cujo nome é Do Androids Dream of Electric Chip, né? É, a pergunta, né? Androides sonham com ovelhas eletrônicas? Ou ovelhas elétricas? Né? E, pelo que eu ouvi falar, o Blade Runner, ele é bem diferente do conto, né? Mas a coisa tecnológica mesmo, eu acho que é basicamente a mesma ideia. E se eu não me engano, esse conto foi publicado antes do Neuromancer do, do Gibson. Então, ele já tem muitas características cyberpunk, mas... Apareceu antes do, do trabalho que realmente foi definir o gênero. Mas uh, só aproveitando, já que você questionou a, a viabilidade de um dos títulos, eu vou questionar a viabilidade do outro. Blade Runner, por que esse nome? Não faço minha ideia. Porque tem pessoas correndo com espadas para todo lado, você não viu o filme. <risos> não sei, véio. alguém deve ter corrido com uma tesoura véio, e tem achado muito perigoso correndo com tesoura, pronto, da brasileira. Assim, é... <risos> e o cara, e fala assim: "Pum, pum, carinha, está correndo com uma tesoura, ele tem que ser um replicante". Só isso que... replicante. conclusão, replicante. né? Então, o Edward de Mãos de Tesoura seria Blade Runner seria um bom nome para o filme dele também. Ele é um ser humano, tipo, Aí tá, é. Ó, tá, tudo ver, Aí, ó. Aí, ó. Mas então, já já caminhando para o nosso final né? Que que obras aí que vocês acreditam que vocês que poderia se tornar real ou que vocês queriam que se tornasse real? Inception. <risos> Incep, a gente nem citou Inception, né? Cara, isso é legal. Inception, Inception é, eu acho que se enquadra naquela definição que não é nem utopia nem distopia, né? Porque a sociedade é basicamente a mesma de que que a gente tem hoje, só com aquela tecnologia do sonho. Né? Não, aliás, aliás, não existe nem não fizeram nenhum jogo ainda sobre Inception ou não? Na época eu ouvi que iam fazer um jogo que ia ser a continuação da história do filme, mas nunca mais ouvi nenhuma notícia É, nunca é vi nem, nem, nenhum jogo com os cidades dobrando ao meio, Então, pois é, pois é. E, e isso é incrível, né? Uhum. <risos> mas é isso, é. Mas... E Guilherme? Caramba difícil no meu caso é difícil porque eu só sei um no, do Guilherme que ele sabe sempre <risos> cara eu eu diria por mais que pareça é, extremamente romântico da minha parte eu realmente gostaria mais do contato véio. porque a ideia de construir lá o espaçonave e realmente poder viajar e encontrar alienígenas e tudo mais, eu acho que ia ser uma revolução das mais incrivelmente fodas da humanidade pois é e isso me leva olha só Guilherme me influenciou para que a minha resposta fosse astronauta qual astronauta de qual qual que a essa a da Mônica ah a turma da que não não foi citada deve ter sido citado durante o cast né o fato de você poder pegar uma nave uma bola laranja entrar nela e sair viajando pelo espaço dentro daquela bola laranja tem tudo que você precisa psiu Mas aí então, a propósito, o o Uma coisa que a gente até nem nem chegou a comentar, né? É tem muitos filmes que seguiram o caminho contrário, né? A gente falou sobre filmes que a gente queria que se tornassem reais. Agora a quantidade de filmes que falavam sobre o futuro que não aconteceu é incrível, né? É o meu próprio o próprio do futuro é um exemplo clássico, né? O <risos> Terminator do futuro. Tipo De Volta para o Futuro, mas no futuro acho que a Rebrisa das máquinas que aconteceu em 97 por acaso, uma coisa assim sim, por aí alguma coisa bizarra desse acho que era agosto de 97 cara, a gente mal tem robô que sabe andar direito velho pois é o, o, o, o De Volta para o Futuro que falou que em 2015 tem skate voador né? tem tem Nossa. dois anos aí é, dois anos para desenvolver E aquele tem... 3D, aquele 3D que saía, né, que realmente avançava até o cara, né? <risos> no, é o tubarão na comendo, cara. cara. isso daí talvez não naquela escala, mas eu acho que não está tão distante assim, viu? O skateboard voador tá ainda muito distante. Agora essa holografia, projeção holográfica, eu acho que não tá tão distante assim. É. é o... O, o Nano falou aí. Do, dos filmes que prediziam o futuro e falharam, né? O, o problema são os filmes que prediziam o futuro e acertaram. Tipo o, o 1984. Gosta, <risos> <Nossa>, cara? droga. <Que risos> Mas daí que vem minha pergunta, então. Que futuro que vocês não queriam que ocorresse? Na verdade, um monte de, de, de futuro. Por exemplo, o futuro do Neuromancer. Eu não quero nem para mim de jeito nenhum o futuro do jogador número 1 um, também não quero eu acho que boa parte dos, dos distópicos não seria muito agradável cara, eu não quero o futuro do Matrix eu não quero que me desploguem não uuuuh na verdade que esqueci, como é que eu esqueci do Matrix véio? realmente é. como que a gente não comentou de Matrix <risos> né, na, durante toda a nossa conversa exatamente se liga então se... a gente conseguiu <risos> essa fação, na verdade que porcaria que eles fizeram hein, cara no 2 no e no 3 não não não não no... E o 2 e o 3 são porcaria. Mas que porcaria? Apesar que não, hein? Eu acredito que para mim só o 3 é uma porcaria, o 2 ainda é bom. O é, Eu também acho, ficou conce... bem Acho que o 2, ele tem uns conceitos bons que não não não terminaram bem no 3, né? Não, exatamente. O fato do 3 parece que eles pegaram todo do 2 e jogaram no lixo. Parece que eles dispensaram o 2. Parece que uhum. fizeram duas histórias diferentes, né? Cada um fez uma uhum. história e depois tentou ligar uma na outra. Psst. Que merda que fez? Foi a primeira pessoa que saiu da Matrix. <risos> Não, imagina, porque para mim Matrix é impossível ocorreu o, o futuro do Matrix, as pessoas lutando contra as máquinas. Exatamente, porque imagina uma pessoa saindo da Matrix. Uma pessoa saiu, veio, viu aquela porcaria toda. O que, que a pessoa vai querer fazer, né? Vai querer entrar o... cara... de novo, quer se matar ou se fugir. Eu caio, mas eu puxo todo mundo comigo. Essa é a intenção do cara que sai. <risos> mas agora, sim, sim, você por intenção. Então, por intenção, o futuro de Matrix já era impossível. Mas agora vamos numa outra lógica. Como que Nils saiu da Matrix? Sim, por... com a ajuda dos caminhos. Né? E como que ele fez para poder co conseguir toda a mobilidade do corpo e tudo isso? É, regeneração muscular lá, muito trabalho. Exatamente. Imagina a primeira pessoa que saiu sozinho não, mas, mas é que tá eu não sai eu não saiu, saiu sozinho sair em grupo não é porque não é porque o a última a, a primeira cidade dos homens na cacião lá ela foi uma ideia das máquinas as máquinas projetaram Ai, a sacanagem só das máquinas agora tudo faz sentido beleza com é justamente eu tinha esquecido desse detalhe a explicação do arquiteto no final né uhum. aliás a ideia que eu achei do Matrix mais fácil foda, que depois foi meio que ignorada foi que o próprio o, o The One, né, o Neo é uma, é na verdade uma forma de controle das, das máquinas porque é o seguinte para ter um, um, um inferno tem que ter o céu sabe, para ter a ameaça das máquinas eles tem que ter alguma outra coisa para acreditar, tem que ter algum, algum ponto de apoio, então as máquinas criaram artificialmente esse ponto de apoio que é o, o escolhido mas eles criaram intencionalmente para ele no final das contas falhar e continuar o ciclo tudo de novo. O o o The One, né, foi criado para ser o herói, ser um cara fodástico mesmo, mas que no final das contas ele falha. Sim, mas na verdade é porque as máquinas não pensam direito, né? Porque tudo podia ter uma boa conversa. Olha só, a gente, o <risos> mundo tá uma merda, a gente vai colocar vocês agora aqui num tubo, a gente vai colocar um sonho para vocês e dentro desse mundo a vida vai ser ótima. Quem topa? Muita um gente ia topar. Não, mas é que tá, por gerações Gerações continuando assim Aí vai, vai degenerando a ideia sabe? Tipo, as primeiras pessoas que Concordam, pode concordar Mas a 19ª geração já começa a ter problema Com aquilo, daí vai, vai descabelando Ah, sim, sim, não, agora entendi Porque na verdade o, o As máquinas não controlam Não são, não é somente As pessoas que estão dentro da Matrix Mas na verdade ela tem que ter um gerenciamento Daqueles que saem Justamente, exatamente Essas pessoas que saem, elas têm que continuar ali Lutando por alguma coisa Não pode simplesmente matar todo mundo Tanto que no, no final do segundo filme O, o, o arquiteto lá Fala para escolher As pessoas que formariam a próxima, a, próxima Zion, a próxima Zion Seria um apocalipse premeditado Iam destruir a Zion e depois iam selecionar Quais pessoas iam formar a nova Zion Poxa, bacana, bacana Acho que eu gostaria dessa cultura de Matrix Psss <risos> mas sabe o que eu acho que é, de todos esses futuros de exterminador do futuro matrix mesmo a única razão que eu acho eles improváveis é que quando a gente chegar no nível de entender a mente humana a tal ponto de conseguir construir um, um robô com uma inteligência equivalente não ia acontecer tipo as máquinas ficarem mais poderosas para mim ia acontecer mais assim a distinção entre máquina e ser humano ia, ia, ia sumir E virar uma coisa só, sabe? Eu acho Sim. o futuro de o futuro, futuro que eu chamo de transumanista é que o humano ia transcender a forma humana normal assim, misturando com a máquina. Acho que seria mais provável que um futuro que a, as máquinas dominam ou guerreiam com, com contra os seres humanos. Sim, faz sentido, total sentido. Mas então passando para o final, conclusão e recomendação, Guilherme. Olha, tema de ficção científica muito bacana, né, Tipo, dá para ir eternamente. E recomendações? Cara, eu recomendo eh eu particularmente gosto muito da, da ficção científica quando ela é bem feita, mas quando ela é misturada com outra coisa, né? Quando ela é mais ação, quando mais assim, então é ou quando é mais terror. Então eu recomendações para assistir mas pensando que e ler né? Mais pensando que é sci-fi, o próprio jogador número um, né, do Ernest Cline. Alien, o oitavo passageiro, do James Cannon, né, o Aliens, e também é, alguns dos contos do Lovecraft, como por exemplo o que eu falei, né, a Sombra Fora do Tempo. Acho legal ver esses aí, mas tendo em mente que é sci-fi pra analisar as propostas de cada um. Sim, sim. E, Vedita, recomendações e conclusão? Eu, eu só sou orelha, então não tenho conclusão nenhuma. E recomendações... <risos> tudo que o Guilherme falou porque eu não sei nenhum. <risos> pra mim, ele ia falar o seguinte, é, é conclusão nenhuma recomendações todas. É, e você dando? Então, eu recomendo um quadrinho que a gente nem chegou a comentar, né, mas que é extremamente importante, principalmente para questão Cyberpunk, que é o Transmetropolitan, né, de Warren Ellis. Ah, sim. Quem não leu ainda, é está disponível em qualquer locador aí sei encontrar o, o, o endereço disponível e que é muito bom. Verifiquem Leion, né? Eu acredito que nem nem o Vegeta nem o Guilherme chegaram a dar uma olhada, né? Não, o único o único a única aga que sci-fi que eu li até agora foi uma que chama eh Complexo de Chimpanzé. Tipo, são ah, três, eu são, são três volumes lá, né? bacaninha. Me depre na verdade quadrinhos de, de, de ficção científica que, que, que interessante tem o próprio w3 né que é interessante também que mostra é, é, animais androids e hum. o mais eu acredito que transmetrópoli seja a melhor recomendação pelo tempo de mercado que está aí e pelo Spider jerusalém que é um personagem muito bom né e já teve até avatar meu homenageando ele, que é muito bom mesmo, muito bacana, vale a recomendação, vale a leitura. Galera, aqueles que quiserem entrar em contato conosco, bater um papo sobre fixa científica, fantasia ou falar com a questeira, fica à vontade aí, tem os comentários embaixo do post, tem e Twitter, e-mail, tem Facebook da página que agora está bombando, está crescendo, então fique à vontade, acompanhe. Acompanhe-nos pelo feed e também né, acompanhe o nosso UltraFest sobre Game of Thrones, que aí tá chegando na nossa reta final. E é isso e até mais. Falou, tchau! Cadê o audácio? Chorando se foi... Putz, lambada, velho. Cara, eu não sei porque que eu tô com lambada na cabeça agora. Eu consegui finalmente arrancar o último dente do siso, o quinto. E... Cinco, cinco dentes siso, cara, que é isso. Sim. Mas eu vou te falar que eu arranquei um por mês. Eu passei por uma experiência muito feminina nesses últimos meses. Hã? E... Sério, sério, ó. Uma vez por mês eu ficava extremamente irritado E depois eu sangrava durante quatro dias e não morria Eu entendo um pouco mais sobre o que as mulheres passam, cara